Hemen daukazu larun bat, goi zeroko bita mina. Eraikiz sortu eta zabalduz, gazteok gure eginia. Badaukagunez mugimendua, kemenago goa grina, aurrera antxeta mina. Antxetamina, darun bat goitzeko vitamina. Darun bat eguer dira, amabizatik ordu bietara. Gaua, bude, biciuna, Entzunez tazuma, azu, gazte! Eh. Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. guarne de tala. Taiki kantugo Titan zerbait ere. Bai? Orain, gozando oh, ja hasta lortu dugu. showa montatu duguneko. Ongi etorri kantza minyada. <laughs> Aude gazte ni ratu saioa ta nabaritzen da gure teknika perfektuan. Ba, hori, ba astero bezela etorri gait zaizue, bueno, gorkoan ni bakarrik eta hemen eh, arazo teknikoak tarteko, ba azkena lortu dugun ere ahotsa eta bueno, ba, hemen gaude e, beste saio ba, gehiago eskaintzeko eta bueno, ba, gaorkoan ba, gaiak ere asko izango dira <muchos> Oien artean e, izango duguneak izango dire lehenik eta beinei iruneako ikasabertzalako e, kide batekin egonen gara ba, izan ere Nafarroan egindako murrizketen inguruko ba, mobilizazio guztien berri izan dezagun Eta inzuzen ere, hortarako gazten inguruan, e, mintzatuko gara, ba, egun hauek izan diren mobilizaziogunak, gunak, ba, azkenan e, greba egun asko izan direlako, aste honetan zehar. Beraz, hortarako, ba, ordu bat, inguru, izango dugu gurekin, antxo, nik asabertzaleko okidea. Eta gero horren ostean, ba, izango duguna izango da, ba, olako errepaso bat edo ba, olako tarte kurioso bat, ikusteko ba, bestelako alderdien edo bestelako mugimenduetako gazteriaren ba, ildoa edo nola jaten den, hortarako adibidez ba, e, PP, SOE, Juan e, Nazionel, eta olako alderdien gazterian itak entzungo ditugu, eta kuriositatea bueno, ba, espero dut pistea olako tarte batek. eta nola ez pa, gero e, ba, saria banatuko dugu, urra e, dos pata saria, inoiz faltatu ez direnena eta beti bezala ba gustitzen direkea dago proposamenak ematea. Hortarako antzeramina@gmail.com era idatzi edo bestera ere, ba telefonoak irekita daude eta orain txen jarriko dizuet e, telefonoen kuina. Ora nik ere ez dudalako sobera undikasi Juan Artuberro dakat. <minti> Eta deitzen baduzu, 0-5, 5-deratzi, lau sortzi, irusei, seibost. Eta hegoaldetik deitu ezkero, 00 0 iru iru, 5-deratzi, lau sortzi, irusei, seibost. Eta orain berriro ere jarriko dugu, berriro hartu ezazuen telefonoa behar den bezala. parletik deitzen baduzu 0 bost bost bederaatzi lau zorzi hiru sei sei bost. Eta hegoaldetik deituez gero, 00 hiru hiru bost bost bederaatzi lau zorzi hiru sei, sei emetiko gixan lehenbiziko hasiko gera ba berriak eta agenda emanez hori izanean da 12 tarte eta gero 15 minutuko tartea hartuko dugu ba, gure erretiko berriak entzuteko eta gero beti ba, bezala ordu bata laorden gutxitan bueltatuko gara ba, esan bezala ba akreban inguran hitze egiteko bai eta beste erakunde gazterakunde inguruan eta hori eta askoz gehiago izango duzute baina bueno orain hasiko dugu saioa esan bezala berriak eta agendarekin lehenik eta behin e, berriak e, sartuko gara, izan ere, ba, asibarko dugu beti bezala ba, berri txarra batekin, kartzelan sartu bai dituzte Oroitz Gurrutxaga eta Xavier Aramburu, e, hauek e, Parisko epaileak espetxera bidali ditu, eta, bueno, ba, e, bigazte hauek etako kide gisa e, jota sartu dituzte bertan, igandean atzeman zituzten, eta frantzako polizak atzeman zituen, hauek, hauek, e, ba, gaunan eh, aurkitu zituzten Akitania eta bonoba ba eta kidetzat eh, jo dituzte armak elerkariak eh, eta agiri faltsuak izatea zegotzita. Eh, Beraz, orain eh, Frantsiako fiskaltza kantiterroristakzioen ikertzaileen datuen arabera ezin eh, dela esan burrutzagakietako eh, kideak girenik, eh, oraindik minon eh, eh, hori ba eh, eh, ez dutelako agintari gisa epaitzeko eskatuko. Beraz, bitartean Espainiako Auzitegi Nazionala Karanburu Estraditatzeko eskatu dio Frantzeari. Ordea e, ba, baitere urte eta erdiko e, urte eta erdianteko kartela kartela zigorra e, jarri dietet korrika antresuen argazkiak erakutsi zituztenei izan ere Espainiago zitegin nazionalak e, gartela zigora jarri die, ba, 2008iko korrikan, iruñan, Euskal Persoen argazkiak erakutsi zituzten bos lagunei, terrorismoa gorat, goratu zutelakoan omen. Eta, bueno, buen artean ditugu David Urdin, irati Mujika, Oian Ataun, eta Mikel Marini, Marin eta, bueno, ba, hauek edi bako txari, ba, urte E, kartzela zigorra ez harri nahi diete, eta gero aparte, Josu Espartari, urte eta erdiko, kartzela zigorra egotzi nahi diote, o jarri nahi diote. Beraz, berriro beti bezala, Espainiar estatuaren jarrera represioa haipagai. Estalere, bak, ukutzan izan dako mobilizazioen arira... bak, E, ertzaina bat esalatua izan da, berrak esan duenagatik ez du inolako bortizkeriarik erabili, baina ordea, esalatutako, esalatu zuen e, gazteak, ba apurrarekin belarrian joztuela eta timpanoa alertuziola dio eta horren parte medikoa erakutsiali izan du beraz orain e, ba, e, behintzat, behintzat, behintzat e, eh guztiz e, boteraren eh abusoa egiten ari ziren e, zipaio guzti hoien artean batek e, beintsat aurpegiera kutsi behar izan du. Naiz eta asko eta asko ziren hoien artean eta bueno ba Ares Jaunari ere eskatu beharko dizkegun ba zenbait eh argudio. <murra> la ere Beste lege kontrako beste mobilizazioak ere jarraitzen dute edo bueno, kontrako epaiketak jarraitzen dute. Izan ere ermitatze gastetzaren okupazioan parte hartuztuten sei gazte epaitu eta zigortu nahi dituzte. Eta, bueno, abetiko moduan solatu barriztan dute gaztetxean kontrako e, jarrera eta horren aurrean, e, ba, imakulada hori arte Lortegi, Maria Niebes eta Marina Uarte Argiarro E, Andrei epaiketa bertan bera guzteko eskatu die, bai eta gazte udaretsari eskatu diote bertan epaiketaren kontrako jarrera hartzea, eta betiko moduan etxe bizitzarako eskubidea azpimarratu dute aregeiago egongo egoera krudelean. Bueno, eta jarraituz e, ez da herri bai, e, mugimenduaren ahotsa e, piztu egin da hau e, berri ona azkenik, ba, izan ere blogak internetek ematen dituen espazio libreen artean ba, beste bat sortu da izan ere ez da baien ba, gazteriak bertan bere berriak, agenda eta baita bestelako aukera hoitz e, bai hartzeko aukerak izango ditu, E, beti ere ba, software librarekin eta kopiileftaren bidez eta, bueno, ba, bertan, horretaz e, dainere, badago ba olako mapa bat, zenetan argert, a, ikusi daitezken bai gaztetxez ba, berdinak, emobilizazioz berdinak, Euskal Herrian e, kokaturik eta, bueno, baita, bertan herri e, e, wiki boduko bat sortzeko helburua dago, zenetan herri ba, mugimenduaren inguruko informazioa pilatzea E, lortu nahi den eta bueno ba, bertan informazio puntu bat eraiki ba den on artean beraz e, ez dute ez baien sartu e, eta eta kuskuxatu My body and that it Bueno, esta ora inbetikoles, ze eh, ajendara pasako gera, agendan eh, gaurko egunez Euskal Presuen aldeko futbol 7 eh, chapelketa izanen dugu gaurren daian, urtero, urtero bezela, eh ondarraitz eh rugby izango da. Eta bueno, ba aurrera eh egonda edo hasi da bugitzeko 9 eta bueno, ba, esatean e, bertan apuntatzeko aukera badagoela uste dut eta bueno, ba ne, e, giro honean e, kirola ginez beti bezala presoen aldeko borrokan egoteko aukera zabala duzu gaur endaien ondarragitzeko orokbi ez ortaz baina e, gaurko egunaz ere manifa nazionala dugu HT geldituk e, deiturik arratsaldeko bostetan etan izango da Ernaniko gozinagakauzoko e, elorrabi sagardutegiko aparkaletutik aparkalekutik abiaturik eta bueno beti bezala ba HT eta makroproiektuei ez ezkoa emateko beste aukera dugu ba Errani Horain ekañak zazpira joko dugu bertan invertidos y rompe patrias, homosexualidad y socialismo en el Estado Español. E, liburaren aurkezpena iztango dugu la kaxita gaztetxean zazpietan bera sistemuru potentea leku txeguina eta hori esan bezala ekañak zazpian, zazpiretan invertidos y rompe patrias, homosexualidad y socialismo en el Estado Español liburaren aurkezpena. Hortaz, gaine, ja, ekainak sortzira e, jotzema dugu, los perfectos, un mundo sin limites, antzez dana, elitxuko hau zoekartan izanen da, haue zazpietan ere, ba hori, esan bezala, los perfectos, un mundo sin limites, antzez dana. Eta ekainak bederazian, pirata, garrapata, izanen dugu antzez ba, patata batata tropikalaren e, taldearen eskutik, eta hau ba, belazkoneako auzo elkartan iztango da, zazpietan ere. Bueno, eta dain emendik e, antxeta minatik e, gazte mugimenduaren irratxaiotik kaserna berako gazte txariz zorionak esatea tokatu, tokatzen zaigu, izan ere, bak kasernak zei e, urtebete ditu, eta hori esan bezala zorionak, Eta espero dezagoen beste, hainbeste beste betetzea ere, eta gehiago. GASPETEA <risa> Beno, eta jarraituko dugu e, baita, ba, esaten, e, nuski, beraiek ere ospatzeko gauz asko antolatu dituz dela. Hain e, zuzen ere, kainaren amarr, e, lauetik amarrera izango da berako gaztetxaren urtebetetzea ospatzeko aiekin batera ospatzeko aukera. Eta, bueno, ba, ziko gara, oietik, e, egun oietatik, izan ere, bueno, ba, kainak lauean, astelena izaki, Zazpietan, e, irekiera egingo da ba, e, txalapartarekin, bertxelariekin, e, azken urteko momentuen e, irudien e, projekzioarekin eta nola ez ba, lunx batekin. <risa> Urrengo egunean, e, bueno, ba, ekainak bost, e, astirtia, e, bostetan, ba, labiaga ikastolako bostgarren mailako aurren eskutik, ba, betaurrekoak antzerkia izanen da, eta gero berendua bereduan izanen da, noski tripa bizkot betetzeko eta horren ostean einaute gorbea ipunkon talaria izaren da, eta berak alabaztan edo ez baztan hiru urtetik gotxiko aurre guztientzat eskainiko duen ipuña izango da. Ja, ekainak 6 e, dena asteazkena hemen goiztean zehar izango dugu gaztetxoentzat ekintza desberdinak, monozikloa, txalaparta, pimpona eta baita honeri guztiei izango da goiztean zehar eta zazpietan etan erresistentzia islamiaren mugimenduari buruzko Italia izango da kamaseko militante baten eskutik. Beraz zuzen-zuzeneko informazioa Ekainak 6ean asteazkena kasarna gaztetxan. Geroia ekainak e, zazpian, e, boster ditan, kinkun txapelketa izango dugu berriro eta gero zortzietan afaria. Geroia bat ziter dokumentala izango da Man of Wire eta e, zorronka gaua izango dugu haue ostegunean. Geroia ekainak zortzi e, ostirala, goiztean zehar... Gaztetxoen zatekintza desberdinak izango ditugu, monozikloa, txalaparta, pimpona, eta gero bostetan e, murtxa pelketa izango da, hau ekainak sortzi ostirala. Ekainak <messizura> e, amar e, larun bat, e, amabietan personaldeko topa egingo da, gero ordubitan e, nora ortebetetze bazkaria izango da, zertan e, txartelak bueno, gaztetxean e, salgai izango dira, lenagotik, e, amarruro gatik, eta gero ba lauter dietan kale animatua izango da herrian barna, ekarri esaten dute kartzeko selebrerekire bat dara azkari, piskerat atentzoa ditzeko moduan nianzteko eskatzen dute eta hortaz behin ere, ba zazpitan, e, bizikleta, salto erakustaldia izango da e, fanbaks factoryren eskutik, azte txeko apartokitik, apartkatokitik eta amarretan e, kontzertuak izango dira e, bertan, e, bueno, iru euro atik e, esarrera, eta bueno, ba, amarretan izango diren kontzertuak e, kasiarna gaztetxan, larun batean, ekainak amarrean, izango dire, humilitate, kuma no motor eta menaze, no, menak, menaze. Eta, nola ezpa da, gero gazpazak, gau pasa, gaztetxan ikiteko aukera izango da. eta gainera baita ba nola ez pa ba, faltzeko talo postua ikastolako kideekin e, izango da beraz talo goxuak afaltzeko eta ba hori lagundu nahi baduztute ba, baduak badoakazu ta fundatutako nostatuko zerrenen eta bueno ba, ba esku bat emateko pentsatzen dut izango dela eta hori ba, horrengo astetik aurrera hasiko da bak gaztetxeko gasetzeko ba egitarago potentea 6. urte urrenarekin e, loturik Still alive though hey right Beno, eta honen bestez, eh onain utzeko deduztegu gure irratiarekin, e, orain bueltatuko gera ordu bat ala orden gutitan, esan bezkela murrizketen inguruan, bai eta bueno ba, eh gazteriez inguruan hitze giteko, beraz eh gelditu hor beste aldean orain itzuliko bak gara. Hemen antxede irratian, antxetamina gazteon vitaminaren saioan, orain arte guztiei. <gülüyor> etorriak berriro ere anantxetaminaara eraron bat go izetakobitaminaara Azpalantu izan ere abetion hoek dioen bezala nagari da negua joan dela eta udan sartzeak gaudela, beroa dago eguzkia eta egun aparta bakki bezala nan bota dugun edo zer gauza egiteko. eta bueno ba, esan bezala orain e, ba gauz asko ditugu eskaintzeko ere hemendikan e, izan ere orain e, gutxe barru huneekinareko gera kontaktuan bat ez ere ba Nafarroako murrizketen inguruan e, jakiteko eta baita horren aurrean gazteek emandako ba erantzunan inguruan otzean, di... izan ere erantzun e, apartado benetan e, ba izan da, ea kurtsontan batez ere Gaztegi eta Eruñean gazteek emandakoa eta bueno ez da gutxiago eztan murrizketen harira emandako erantzuna eta bueno, ba, datu batzuk datua zuze ematearren ba adibidez 2011 grebagunean ba laben arabera iparraldean Nafarroa iparraldean e, ba, greba ia ia uneko una distantzen ba gero e, hori esan bezala e, sektore bueno, duteza, baina e, sektore publikokoko greba Eta, bueno, ba, euneko-uneko aiparraldean, erdikaldean, hor, ba, bueno, berrogeita mar, irurogei euneko hortan gildetuzten, eta, bueno, ja herriberan euneko inguru, baina, bueno, ez da, da goazki, eta, bueno, ba, horren inguruan e, itze bengo dugu orain e, antxonekin. Jaime Cela, orain e, bestaldean e, Antxon e, daukago telefonoan, Antxon, kaixo. Sí, opa kaixo. Kaixo, kaixo. Bueno, María, Jaime Cela, zurekin hitz egiteko ba, e, gogoa piztu izan ere, bueno, ba Nafarroan erantzun nire ustez eman dio zute, ba murrizketen egorari baina bono, lehenbiziko eskatuko nizuke piskat kokatza zintzuk diren e, ba, Nafar gobernuak murrizketen aurrean hartu dituen neurriak. Ba, bueno, bai, ba, gu bueno, Nafar gobernuak eartutako murrizketako unikoak ez dira izan e, justu askin jabete honetako gauza bat, izan bat kurtsosoaren, oza, sea, izan bat kurtsosoaren garatzen daramaten maten zantabenduak, ba, baita ikasturtaen hasiran, emantzi hoten bide beste murruzketa ekonomikoa txoi egun gokak besalakoa hmm. Bueno, beraz e, prozesu guzti horretan, e, ba, batez ere ikusi dagun da guna asteontan e, mandiozuten, nazkeneko asteontan eman zuten erantzuna eta bueno, lehenbiziko deialdia potela, e, potentea izan zen, e, zau da, ogeita abian e, greba, ogeita batzian ere eta ogeita maikan ere, eta bueno eta zakit, lehenbiziko eta behin deialdi hori izagatik kan e, ikusten zen hain beharrezkoa, hain potentza izatea. Ba, bueno, ba, gu, azken finian, azen, e, horrean, baina bueno, zen euskuntza komunitatebe osala batean basela egoera honen aurrean, baina bueno, guri irakurteta eskola sindikatuenak eitzen zakena baino, horbadago ikusten genuen hau e, zela euskuntza ereduoaren irmoldaketan baitzako murrisketatuz, e, er, e, bai hori posa Basquefinan e, gutxuatzuen menpeko, osea gutxuatzuen mesedetan egodel, edo erituratua egoden euskuntza ereduo bat eraikitze e, bidaz horbadie pues aurretik eh, eginako eraso erazo Bolonia prozesua, plan de 2015 dekretu foralak hordan <hazitza> u gu, eraso erazo guzti kokatzen dugu ba Nafarroako gobernuaren hori eskutzaren kontrako dokimoak eta bat emateko eh, daia hordan <hazitza> ba, bueno, ba, esan uola bezala pues irakurzeta orokorrago batekin pues e, atera ginen edo batu ginen bate egin genuen hiru e, mobilizazio hiru egun hauekin baina hori ezinbesteko atzelako eskuntza komunitateak eraten joeran txutean, hien bat eskuntza tenka delitatearen kontrako eraso batzelako, eta bueno, erran bezala e, egin e, manifestatzoak manifestazioak gade bat egin ginen, paroak mm. ditu ginen ikastetan, baina bueno, egunik potenteena izan zen egitea eratean, gu irakasle mani ordu berean, mani bat ditu genuela, eta bueno, bero beraie, beraiei bat, era, batzeko manifestazio horretan, izan pues Joselaurre Kimen handiena girogun hauetan, pues hori 1500 ikasenguru parte arte parte azurduet. Horretas aparte, pues baita bestela koime batzuk bultzatuen dituen, ba azken finean ez ateratzeko baita mobilizatsogun batean, pues kalera prozesu bat literal. Horolo 31 campus de río ere, zerbitzu publikoetan, bueno, pues luken egin zeluen itxalde bat 30rean. Eta oitamaikan zutade bat aterazen dutetiko, eta naiko potentea. Eta e, itxialdia izan zen, e, non izan zen itxialdia? E, e, aulario, mai, utzi ziguten nupeko aularioan nirepizigun, mm -hmm. e, rektoreak bae, baimendu zigun, guzti denoen ez etxorba momentuan, joen uen beraren gana, eta bueno, esan zigun ba, baimendu zigula mm -hmm. e, aularioan lo dite. Eta, bueno, agero, e, orbildu or zintenak, soik unibertsitatekoak zineten edo bestelako ikasleak ere batu ziren bertan. Bueno, gehien bat, mobilizazio hauen ardatzak, edo izan da, e, ikastetxetako e, ikasleak gehien bat. Hmm. Orduan, ba, hori, pos, nupeko itxialian, e, e, gehien goa erpainetati joan zen, erpainetatea helatxetati, eta, bueno, naiz eta nupeko, hori nazorrako unibertsitate publikoko ikasle bat parte hartu. Hmm. Eta bueno, ba, e, baita eh baitak, eh hemen elelo batean ekin etorkizuna amargotzari, eh ezakite ematen du biskat eh bere hitzaia batean, ez? Planteatzen du zutela. Bai, ulu bueno, gu planteatzen duguna azken finean da e, ikusten denbe baita e, ikasturte honen bukaeran ezinezkoa e, zela tamainako eranztun batean ematea, era pues eh azken finean no solo lecas oso gara e, e, txarrak direlako. Hmm. Baina, bueno, ba bai, e, ikusten genuela datorren ikasturteari begira e, erantzunetatik hau e, zo bat ematea, eta bueno, ofentsi bara pasatzea, orduan ja, e, bertan ere hastea aztea e, beste lako propio bat, hori ba, Euskal Herria entzatartuko duena, eta guzti hori, azken hori mm. ezin besteko, e, besteko delako eta ikusten ari gara, baina Espainiagobernu datorren e, reforma guztiak e, eskuntza Nafarroako eta EAeko eskuntza iretuaren kontrako erasoak izatzena dira. horren baitan ezinbestekoa eh, da eskuntza sistema nazional bat iraikitzea. Mm -hmm. Eta bueno, quero baskateko nizukegoazu zure jakospondo pertsonaletik pentsatzen dut, baina pizkat baita zure pizka sentsazioa zein izan denen zevalorazioa egiten duzun, Ba, egindako ba greba aste honetan, ze zerantzun usteko duzu eman du Nafarroak honen aurre? Ba, bueno, ba, nire ne, ikus puntutik, ba, bueno, e, neko erantzun potente eman da, e, ikasleriaren aldetik e, baita ikusidan neko potente izan dela, baina pues, e, indar represioak beti izan du izan dira ikastetxe guztietan, e, hmm. eginetan, pues, e, ba, odea ba, mar ikastetxetan antobatuta, eta bi furgonetan nazionals euren moralak baita ikastetxe bakoitean, orduan, jarraipen poliziana baita, izan behiz, ugarria eta horrena diraslea, ne tan egiten ari diogula mm. eh iribasi edo ezuntza kontillariari zure ezpela horrelako jarraipen poliziaren batez euke uletzuko. Mm. Baina bueno, Orokorrean e, erantzun gisa e, nahiko indartea izan da, espero dena baina azto serez e, potenteagoa eta mm. une bueno, kasleriaren aldetik, pues, bueno, izan dela e, kurtsosoko kurtxosoko lanketa baten ondorioz eh emanbako erantzuna. O sea, azken mm. finean eh ateragarelako ja eh zehar hiru gure ba E, beste bos e, este bosque de este bosque le va a inundará. bueno, si quisiera pues es egantzun duela, baina bueno, sanbelako ikasturte osoko eta urtetako lanketa bat. Mm. Bueno, atzetik eh atzetika noterna ta torkizona izango duena, espero dezagun, eta azkenik eh, proposamen bat hemenik eh guk eh antsetamina irretian, irratsaioan egiten eh, dugu beti, ba saio bukeran ematen eh, du beti sari bat dela ratae de dos patas aria. Eh, zakit azautuko duzu na baina bueno, ba errata de dos patas aria ematen diogu aste osoan zer, ba kesto egin edo esan duenari eta ezagik eskatza ja proposamen bat em baduzun. Gorotzen ba, taiz. Bueno, Ara, ba, horro, zakit. Ja, <laughs> <laughs> e, rapatuna uzu gainera ez daugu ikerkitik, así que Bago bueno, eh, dugu ezkuntza eh, seguruari, edo barzinari zuzenean, edo lako hazeo zer. Ez, yaketa bai. Ba, igual eh, barzinari bera ari bai. Igualo beren esago izateke. Zuzenean, ez? Na pera dela promotea indiena. Ba, vale, gañera eskota nera manizandu bera xaria, ozake sea, li izateke le nengo al día. Ba, <risa> vale, vale. vale, ba, vale, <risa> Bueno, a mi yesker eh, zureitzen ati, que espero dezago zuen berri berriro izatea. ¡Eta uno va a mi va, va! va esto es ahí, va a mi izquierda! A a a mi izquierda? ¡Bueno, hallo! ¡Bueno, ayo, ayo. Lakasita gaztetxea interneten Berriak, agenda, kampainen inguruko informazioa Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa Iru bebikoitza lakasita.org dana ba, mamoruzko pen inguruan eh, jasoa lizanduguna, beraz ikusten duzu eh, gazteria Iruñean eh, ba urte osoko lanketa egindu ba ezkuntza duin eh, doako eta kalitatezko baten alde eta aste honetan ere ba erantzuna ona izandela eh, aipatu digo Anthonek. Beke batez ere Iruan er, egindako mobilizazioi dagokionez hitza egin digu eta baita aipatu behar izan digu ba azkenean er, indar poliziarek beraiek ere ba kontra egin dute ikasle mugimenduan kontra ba, betiko moduan. baña bueno bestela ere um, esan beharra daukagu ez soilik ani iruanean baizik eta bueno ba, baita Lizarra aldean, alizarraldean baita bueno bortziritan ere aipatzekoa da ba, eskolak ere mobilizatu direla eta badibidez, e, beran egindako mobilizazioetan ba, batean e, klaseak karrikaan bertan eman zituzten ba e, protesta moduan erakusteko ba hola jarraitu ez zero klaseak, karrikako e, kale gorrian eimarko ditugula eta bazkenean beti esan bezala ba, e, hortarako esku bidea, kentzeko bidean dabiltzatela, barzina eta bere bestelako gobernari hauek, beraiek duten politika ez derakoz e, sobera soziala ez de edades, corrupciones sociales criminales, como Mariana grajales está fundida aquí la historia, la historia. pero una victoria no se ha logrado hay que seguir con fuerza y que todas luchan por lo amado, reivindicando a la mujer progreso, aunque sé que que, que, que para lograrlo hay un gran trecho etiko te formula eh. ni mastu dorabas mamakaibaba mama, pecho Bueno veraz eh auista na, nada eh, aipatzekoa izan duguna, eh, urrengo horrengo astean ere bueno aipatzea ez dakite seri ku jandiado baina bueno eh murrizketak o sea eh, Jesús selektibitatea izanen da urrengo astean, e, orain egongo dira seguruenik batxilergoko ikasle guztiak bueno, bentsat egoaldeko batxillergoko ikasleak e, bastante urduri pentsatzen dut batez ere nota bila joeten badire ba, azkenean selektibitatea hori egiten du ez, e, selekzio bat egiten du ba, batzun eta besteen artean eta berriro ere ba, askok eta askok e, ba, filtrori pasabarko dute haien dorkizuna e, erabakitzeko Eta, bueno, haipatzea ba, horren inguran beti direla ere mobilizazioak eta gauzak. Eta horretan interesatu dagoen oro, ba, beti aukera izango duela, donosti, gazteiz, e, e, Bilbo edo dela Eibarren edo olako bueno, selektibitatea egin oiden lekuetan, ba, bertan beti ba, horren inguruko e, protestak eta izaten direla ere. Eta, bueno, animatzen den oro, e, ba, badaki, nora jo. da horta ez gainere komentatzea ba um, e, um, este flash que do buruan <laughs> etzen orain etorriko ne Valtatunais, bai, ya está. <risa> e, ba, esatea, bueno, no te reizten buruta. Bai, ya zatea, baina, otteos kundea, dira, guzti barru ere RMN... mene... Ba, kantonalak, Frantzia arestatuen eta, bueno, baztereak ba, ere apostua ba, egindute e, Euskal Herria baien alde eta ba, izan ere ba, Euskal Herriaren itza Parisera eramateko apostua eginda eta, bueno, horren ba, inguruan bideo haunitz izan direta, bueno, aipatzea e, ba, kampainaren aurkezpena ba, endaiako tren estazioan egin zela eta, bueno, horre ba, ba, aukera duzuten guztiok, bozkatzeko aukera duzutenak, bueno, ba mene men hortarako deialdia zabatzen du eta bueno bideoak ikusteko aukera guk ez dugu jarriko ba, e, asoik abesti aosoli bat eh delako ze audioa baina mono bueno, ikusteko aukera duzue punto info eh se eta bueno ba, e, hori kuskusatzenko beste aukera bat eta bueno beste ba, beste atalarekin gure gatzaioekin jarraituz aipatza bueno gogorarazea hemen gaudela antxeta irratian antxeta meina irratia anxeta mina joan eta bueno ba e, esan bez bigarren atalontan ba aurkitu e, era Ba, alderdi politiko edo eragile, gazteragile ezberdinen inguruan e, kuskusatuko dugu. Ba, gehien bat ba, Espainiar eta Frantziar estatuetan e, ezagunak diren, oso ezagunak diren alderdien e, gazteria entzungo dugu. Eta, bueno, ba, kuriositatez e, bikustekoa da, ba, askotan gazteriak e, pixkate ezberdintasuna markatu goi du Ba berezko alderdiarekin eta behemene ikusiko dugu ea benetan, ba, hola nien ezberdinak direne segunda zekasutan Itza, urreak, baino gelago, Beraz, e, orain entzungo duguna, iztengo da e, e, Front nazionale edo, bueno, lepenek e, orkestutako alderdia Haube oso ba, eskubiko alderdia du Frantzia arestatuen Eta hemen dugu ba, e, bertako alderdi ortako gazte baten e, zenbait itz Zikintzen ditu, itzazo Voilà, parce que parce que les jeunes aujourd'hui euh, surtout en ile de france parce que bon mais en ile de france donc je vais quand même parler l'î de france en particulier c'est que ils sont soumis directement plus qu'ailleurs en france au principal problème qu'on a et ils perçoivent ils perçoivent les dangers qui nous menacent ils perçoivent, ils perçoivent les dangers qui menacent leur avenir et à partir de ce moment là euh, ils ont place et place leur espoir euh, dans le front Parce que le Front est le seul mouvement politique qui leur permet euh, qui leur permet d'être fiers de ce qu'ils sont de, de croire en l'avenir de croire qu'ils pourront euh, qui pourront un jour réussir à faire quelque chose de leur vie les jeunes ne sont pas plus idiots que les autres et ils se rendent compte au bout de deux ans de présidence que c'était du blabla c'était du bluff que le Karcher il n'a pas du tout été passé euh, que la racaille en s'en est pas débarrassé et que nicolas sarkozy et eh bien c'était que des paroles donc euh, ils reviennent vers le front national Ils reviennent à faire le Front National pour la sécurité, contre l'immigration également, et sur le pouvoir d'achat, parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a que nous qui prenons la préférence nationale et qui demandons à ce que la France soit souveraine, ce qui permettra d'avoir une meilleure économie également, parce que quand on se laisse dicter par l'Europe, la preuve c'est que ça ne marche pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Bueno, aquí dira eh fron eh, bertan bigastek hitze egindute eta ba san dutenarengatik Ba ba haudela beraien ustez alderdi bakarra hori ba, etorkizuna ekarriko eta bat eta, eta komentatzen du zehazki ba bueno, kontrako alderdia dela eta baita bagarapen garapen ekonomikoa ziurtatuko duena eta bueno, gehien bat atzen dituztenak dira gaur egungo problematika ezberdinak eh ba alter arazo, jei, alternatiba emateko aukera bakarra ba fon dugula aipatzen dute Eta, bueno, behiberzia ba, bai, egiten duena alderdi hau, litzateke gehien bat, behar ba, egek jatorri ba, imigrazioarekiko duten e, jarrera litzateke, ba, ori, e, oso ba, e, Franziagar estatuan e, xenofobo moduan tatsatzera iritsi izan baitira. Zenozen, <totipen> baxkortzak, egunkea termina, eganaz beberte, konertzera Zor, chipirón, todos los días alen sol, todos los días alen sol. No, eta hori izan da, haure ba, ingoz gure listan gazte eskubiarren e, artean topatzen ditugunak eta horren e, bestelako talde batengana joko dugu, e, zehazki bueno, ba, bipartidizmora e, hau da ba, leku askotan esalatzen dena bai e, estatu frantxesean zein e, espainolean eta estatu frantxesean, e, ba, bueno, e, holanda eta zarkozik e, markatu duten e, ba, bipartidismoak bipartidizmoak e, e, frangnazionelek e, apurtu duen arren, bueno ba Nafar, e, Nafarroan e, e, Barkato. Espainiar estatuan, ba, ba betiko moduan, ba PP eta soetitugu, eta, bueno, bi ba, italdabotako gazte e, bi jarriko ditugu orain, haien e, artean eztabaidatzen da bai datzen, eta ezakitzu, ezakitzuek, baina nik e, nire ez izezkit oso argi gildituz, diren defendatzen dituzten e, puntuak, beraz, e, bueno, entzun eta zuek zeunek e, epaitu ezazue. <tiedotik> Óscar Ena, ya lo conocen, defiende las tesis del PSOE y Ramón Zelma, las de el Partido Popular. Bienvenidos los dos. Hola, buenas tardes. Buenas Les tengo gracias. que contar que Ramón aprobó los exámenes. O sea, perdón, Óscar ya los ha aprobado y Ramón estoy... todavía no sabía las notas, pero yo bueno, estoy bien, confiado. Sí. Esperemos que sí. Y si nos suspendes no lo diremos. <risa> Vamos a hablar del enganchón que tuvieron anteayer Zapatero y Pío Cabanillas hablando sobre el concepto de España. Una de las frases que voló por ahí... En el Senado fue el señor Zapatero. Viene el frío de las elecciones y le conviene abrigarse con la bandera de España. Esto nos hizo pensar en la idea de España que están defendiendo el Partido Popular por un lado y el Partido Socialista por otro, que parece que empieza a diferenciarse. Y empezamos por Oscar. La idea de España del PSOE es sustancialmente diferente a la del PP. ¿Qué idea cómo, cómo definirías la idea que tenéis en España en el Partido Socialista? Pero pues yo creo que no le descubro a nadie el mundo cuando las tesis que defiende el Partido Socialista el modelo de España que tiene el Partido Socialista es el de una república federal. Eh, así tal de, cual Así tal cual, el modelo de Estado que defiende si el Partido Socialista todos, es una república federal Estoy que mandarlo al Telezapping eh, ¿eh? Se puede mandar al Telezapping pero es el modelo que defiende el Partido Socialista Más allá podemos matizar eh, los aspectos que defendemos de la república federal Eh, una república no lo podemos reducir todo a la figura del monarca del rey, del rey de España Que por supuesto estamos muy a gusto con la figura del rey de España Aunque sí que defendemos que el jefe del Estado tiene que ser elegido democráticamente, por supuesto uh -huh. Y aspiramos a ello, son nuestras aspiraciones, es nuestro modelo de Estado Desde luego que estemos de acuerdo con el rey de España en estos momentos La figura del rey es, vamos, una figura muy importante para España y justo necesaria O sea, por el tema de la república, si lo tocamos única y exclusivamente al tema del rey y como sistema federal pues no es nada más y nada menos que lo que estamos viviendo como un estado descentralizado en el que estamos viviendo en España, estamos viendo España tal y como dice la Constitución, es una España una nación constituida de autonomías eh, en el que se están descentralizando cada vez más pues todas las competencias que adqu tenía adquirido el gobierno central y las están adquiriendo las comunidades autónomas, ese estado descentralizado es el estado federal que nosotros Bien. defendemos, en el que cada comunidad autónoma tenga libertad De, de decisión en sus aspectos Más allá de eso también las, las cámaras las cámaras elste Federal defiende dos que termine, Defiende dos cámaras y dos cámaras tiene el estado español una cámara de representantes que es el congreso y la cámara alta que es el senado Debería uh -huh. ser para ser un completo estado federal una cámara de representantes autonómicos en eso se está trabajando y otro sistema y, y otra figura más que podría ser del Estado Federal. Pues ya las hemos comentado, pues la descentralización y el, y el sistema bicameral. Es lo, a lo que se está tendiendo a dar más competencias a los gobiernos autónomos que son soberanos. Siempre uh -huh. con un sistema central, un gobierno central que sea el que dirija toda la política Yo país. tenía una pregunta, Ramón, pero me la callo. Bueno, puedes hacer Porque una pregunta, tienes... pero creo que... que... Hay tomate para ah, rato. Sí, hay tomate para rato, mira. Eh, acaba de decir dos incongruencias muy graves. Es decir, eh, defender el modelo repúblico, de la república... Y estar de acuerdo, o sea, o estar a gusto, como ha dicho el con, el, con el rey actual, es incompatible. Pero lo que es más grave es que es incompatible eh, defender un modelo eh, de república confederal y al mismo tiempo decir que defiende la constitución española, porque la constitución española es muy clara en ese sentido. Una democracia eh, parlamentaria eh, que, que como jefe de Estado está el, el monarca Juan Carlos I. ¿no? Entonces, eso es absolutamente incompatible. Luego ha dicho otra cosa que, que, que digo cuando ha hablado de los estatutos de autonomía, los estatutos de autonomía y las comunidades autónomas eh, acogieron las competencias en el, en el 83 después de la Constitución Española. Habría dos procesos para adquirir las competencias y las adquirieron en el 83. Lo que ha hecho ahora es reformar el modelo territorial que ya teníamos entonces de todas formas con, con las posturas que uno puede llevar a la cabeza que se han, se han ido exponiendo a lo largo de la legislatura que has puesto zapatero y lo que acaba de decir oscar se ve eh, por lo menos de una forma bastante obvia que no tienen claro lo que es españa todavía pero es que vamos a hablar va, va, me paso a mi terrero, ¿no? El Partido Popular sí que tiene muy claro por otra parte qué es lo que es España, qué es la nación española y qué es el Estado español, ¿no? Y defiende simplemente no es nada, no hay, no hay que entrar en la teoría de las ideas de Platón para saber qué es lo que defiende Platón, o sea, el Partido Popular, simplemente irse a la Constitución, al artículo 2 irse a la constitución y ver eh, la distribución territorial que hace de las comunidades autónomas irse a la constitución que nos dimos todos en el 78 y ver cuáles son las bases de este estado eh, que han hecho que durante 25 años vivamos en libertad y de una forma pacífica ese es el concepto en el que cree el Partido Popular no es tan claro el concepto que tiene el Partido Socialista no solo por lo que acaba de decir Oscar, sino también por lo que ha dicho Zapatero Zapatero ha hablado de nación de naciones Zapatero ha dicho que estaba, que, que estaba de acuerdo con el federalismo asimétrico Y también ha dicho que el concepto de España es un concepto discutido y discutible. Ahora bien, eso sí, faltan seis meses para las elecciones y ahora nos habla del gobierno de España. ¿Por qué? Puro marketing. Esto es lo que ¿Vale? yo le quería... Pura ya... propaganda. Entonces, eh, concluyendo con este primer apartado, con este primer argumento. Es decir, el Partido Socialista no sabe que está gobernando a la nación española tal y como se concibe la Constitución Española. Pero llevamos diré, tres, años que no lleva que no tres años gobernando. Zapatero lleva tres años gobernando España y no sabe qué gobierna. Uh -huh. No sabe qué es España. Esto es más grave de lo que parece. Es decir, no sería tan grave si no lo supiese yo o él. Pero que no lo sepa, nuestro presidente del gobierno es muy grave. Óscar, uh -huh. si sí, eso por ahí van los tiros. Es un poco... le acusaban a Zapatero de no utilizar la palabra España y ahora empezaron a utilizar la que se acercan las elecciones. ¿Esto tiene algún sentido? Que, que desde el Partido Socialista voz desde, eh, desde el propio presidente... Siempre se llega a este país, en este país, esos igual circunloquios. Y en primer lugar decirle a la gente del Partido Popular que es una aberración cuestionar el españolismo del presidente del gobierno de España. O sea que tener cuidado cuando argumentáis determinados temas cuestionando la españolidad del presidente del gobierno de España. Bueno, ez sabe izan dira ben, e, ba, so eta Pepeko gazteen hitzak eta uno ba hone hitzak laburbildu, esan daiteke ba, e, soeko gazteak, ba, berez esaten dunez, e, bere alderdiak, ba, estatu federal bat e, defendatzen du, hala e, zentralizatua, ba, eta e, e, estatu bat e, ba, esaten du ba ez dakit osarri daukan berak ere baina hori erdi republika erdi monarkia garna iduz e republikanoa dela sartendu baina gero espainiako errege onartzen duela sartendu eta bueno hor hor dabiltza ez e, finifaran eta gero ba PPko, e, gazteak e, ba kontra egiten dio erranez ba, berak e, ba esaten duenezko instituzioa defendatzen duen moduan, e, ba ja, nahiko egituratuta dagoela autonomien bidez, ba, estatuaren botere banaketa eta baita defendatzen duenez, ba, estatu berak monarkia defendatzen du harri eta garbi eta bueno, mentzat ez eta eskubiko ideiak euki, ba ideiak argiago ditula ematen du eta bueno ba e, amaitzeko barain utzi dituguna utzi dugun sati hontan, ba beraiek hasi dira defendatzen edo eztabaidatzen ea Espainia arrestatutako presidentea benetan espanyola den. Beraz, ikusten duzuenez, benetan nahiko elkarrasqueta superalista izan da eta egia san e, oso argi puntuak e, PP-koa kenduta zenbait kasutan eta bueno ba hiek izan dira hauen e, bipartidismoaren adibide argi bat. Zikotelikoa Egan ariara gauzietan Makinena Gera gazitu Zikruziak Erreondore Lazakik etzandudan Onda zakoare Bero ganean gure ba, arte kurioso honekin jarraituz. Ba, Espainiar estatuko beste alderdi batengana joko dugu, baina hau bueno, bazkartiarrragoa dugu eta hain zuzen ere, ba, alderdi honek bipartidismoari kritika egiten dio, bueno, alderdi askok egin duten moduan ba, bueno, ba, upeide hasita eta on bueno, ba, baita ezker batuak egin du ere, Eta, bueno, ezker batuak kritika hortan, emendu bere espot bat jarriko dugorain, eta gero, ba, gre bagunean, ba, ezker madrilgo arduradunarekin, gazte arduradunakin itzegin zuten, segundo batzuz, eta berak bere grebaren guruko iritzia emango du, beraz, bueno, ba, ekustezazuen ezker batuko gazteriaren piskeat zentzua nondik jotzen duen. a la Puebla porque nos jugamos mucho no solo por la reforma laboral que están obligando que recortan derechos laborales de, de, de los trabajadores y las trabajadoras sino también porque estamos en un momento de crisis donde estamos jugando cuál va a ser la salida de la crisis y por nuestro futuro porque tenemos que luchar por una salida social de la crisis estamos hoy aquí, el día 29, contra los recortes por un, una salida social de la crisis y porque los derechos de los trabajadores y las trabajadoras no son la causa de la crisis sino que la causa de esta crisis la tienen los intereses los grandes bancos, las grandes empresas, y eso sí que son los responsables y quien tiene que pagar la casa. El próximo 20 de noviembre, tienes una cita con las urnas. Durante estos días, los ilusionistas te harán creer que hay dos bandos enfrentados. Te dirán que votes a unos, pero lo que no sabes es que también estarás apoyando a los otros. Pero la solución tampoco es votar a los otros, porque de nuevo, tu voto estará apoyando a los unos. Ya que unos y otros... son lo mismo. Y están a las órdenes de un solo líder, los mercados. Abre los ojos y rompe el truco. Revélate con Izquierda Unida Verdes de la Región de murcia ¿Democracia o mercado? Tú eliges. gustan duten bestela, ba ezkerbatukoako e, gazteek argira okate beintzat e, krisiaren aurrean erantzuleak ba, enpresariak eta bestelako ba multinazionalak izan direla eta merkatuen gainetik demokrazia ezarri nahi dutela hori argi utzi dute eta bueno beintzat ikusten da hemen beste pauso bat ematen dela e, beintzat ba e, koherentziari dagokionez beintzat e, zentsortan bai Eh bueno, vaya ba, eh, que están ir en ese curiosidad tesartu ditu uno lako taldeak, errepasengo dugu, ereingoz Ba, Frantziar Estatuko eskuineko oso, oso, oso eskuineko talde batekin, e, asigera, el Front National, gero pasagera ba, bipartidismuera, Espainiar Estatuan zehazki, ba, e, PSO eta PPK osatzen dutena, eta azkenik, ba, esker batua edo Izquierda Unidako talde gazte ba, e, talde kide batekin e, egon gara, eta ono bueno, ba amaitzeko ba betiko inguruko bueno, ingurura joko dugu eta bueno, ba, e, hauek izango dire, ba, behintzat ez deazkia dibidentan, ba, matxin salto eguna antolatzerakoan ba, argi utzi zituzten e, puntuak, e, haue bueno, ba, gehien bat esango du Euskal Herriako gazte mugimendu azkera bertzalarekin lotuta gehiago, eta bueno, ba, bertako gaztek defendatzen edo borrokatzen ari direna zer den ba, argi utziko dugun audio bat entzungo dugu jarraian. le falta fumar porros y llevar el pelo largo. Y el sistema estaba automáticamente en contra de ti. Las cosas que se consideraban subversivas ahora se venden en las tiendas. Sí, por eso hoy en día no existen movimientos juveniles. La gente tiene la sensación de que todo se ha hecho antes. Otros lo intentaron y fracasaron, ¿por qué razón íbamos a conseguirlo nosotros? ¿Qué te parece? ¿Cuántas personas allá abajo crees que piensan en una revolución? ¿Mm? En este momento no muchas. A las once menos cuarto están viendo la tele. Probablemente. duela ba, bueno, behar batzuk genituela eta Gaste mugimenduaren oinarria jartzen, jartzeko behar batzuk genituela Hortikana erteratzen da matxin salto eguna irteare bidea edo edo autu hau. Eh salto eguna ba bueno izena bat da e, matxinatu eta salto, ez? Gazteok matxinatu baitazen, zen e, irautza bat hasi desagun eta, eta salto egin Eh, toki sunobeago batetara non Gasteon iritzia kontuan hartuko da. Eh, bueno, ustedugu eh Gasteo, eh, mañinada hori, horra hori, eh, gurutzen akademikela da eta erramintak gureko gurutuzla. Esan, gautza e, hori egiteko erramintak eh koherentzia mantortzek dira, e, betatzen dugun hori eta buruan oso argi duten gauso Erakoherente batez eh eramanda ba, praktikara eh irauntsa hori hasita e, dago dela jaiz. Horzunago ba, eh matisetago horrekin eginaitegunara, e, puntu bat, non, e, praktika erakoherente batez eh Eta guztiok batera, guztianaren bitartuz eh, egindako egin lana eh, sortu ezagun orako irautza ahondi baina. Bai, baina, hor eh, korrian, eh, babarak ikon betzela gazteo santuko data huet ditugu gazteria, edo gazteo ditugu hor korrian gure e, obte dian jala dagoenekon gorriz markatuak eta egia xan, aurreko urratx batzuetan, alain hola eta agarrik guztien genitu, ba, bazirela gazteria bat batzegoela, arazo jakin batzu zitzoenak, eta arazo problematika horiek bazirela gainera indibiduala. Eta e, guztien artean, konpartitzen genituen arazoak zidela. Eta horiek genun kasualitate batean baita hukatzen. Orduan, akurtsoak e, eria da represioa dela eta arratxaldeko dinamika guztiak ez nintzen direla garazuz eta orduan salto edo burrat txikito, txikitoa kilituzan egin ingabe eta gauzatuko behar. Orduan, ikutsu genuen beharrizkan hori e, azale gatzeko azkin finean haipatzen ikuen dinamika edo praktika irautzaio egotu ziak bat tresneria zeratzen mitzatzen gauzatzen gauzatzen gauzatzen gauzatzen gauzatzen gauzatzen gauzatzen Orduan, matxinsaltoren bidez, matxina da gure baitan hasten da, irautza gure baitan hasten da, ipatun degunean, azken finean egin nahi genuen azan, lotura, baiz ez zuan e, aurreikus egin hainbat iritzi, hainbat pentsamendoren artian, eta gero iekuziak praktika batera eramatearen artian. Orduan irautza gure baiten hasten da, definituko dugu guztien artean goiztiko eta zerdan baitan zerdan dan egitea ezkontzan, zerdan dan irautza egitea sozioekonomian, zer, zer da irautza egitea berguntza ezkulturan, eh, munduan eta abar luze eta bero hori guztia definitzen dugunean guk sortuko ditu guztia guretzako gazte modura eta gazte kolektibo baten parte guretako, hori guztiak martxan jartzeko, hori bat ikasiko dugu, derri ingo diogu irautzarik guretako. E, bueno, ba, horre pirati komentatu bezala, ba bueno, eh, sextoan genuen honen beharra bakenuk gala, eh, sextoako topaketa horiek ezin izan ziren lukatu, lukatu nahi zute direm eta beraz, ba hori bueno, eman gabe zen edo erdi eman emanda ditu zen. Eh, matriz salto algum izan daidu bigarren urrats bat gire berean, eh, e, beharroiek identifikatu eta eta konponbidea bilatu edo edo aterabil da pilatu ta horreraan nola egin nikusi eta zer dator batzientzat totalero batzientzat totalero dator herrietarako heltatu dira auzoetarako heltatu eta hortikan eta egunerokotasunean eta lanean e, markatu ditugu monde horiek eta markatu ditugu pilare horiek e, hartu eta erako gerente batek horrera eraman eta irantzan egunero egunero herrietarako auzoetan garatzea eta zertako batzederi Eta goena da gazten gomendu bat, gazteria bat, eta potentzial bat edo indarra da horrean Eta hori da, txustatera bat hori da dagoena goena eta hori da desartuko eta hori Eta hori da guna, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Andaré. y ya no importa el lugar y ya no importa qué hacer estar conmigo aprender salir ahí fuera y crecer un lugar para hacer lo que Así yo siempre soy Jamada vida pues yo me perdí tres sombras de soledad y con el tiempo aprendí uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Yo yo canto solamente para verte bien y bailo con mi voz para llegar a que sabe lo que es furen e, abesteiare izoguna e, e, joio jo, kanto abestia eta bueno ba, e, azkeneko hitzak e, izan direnak aipatu e, tako moduan ezkera abertzaleko gazteriarekin e, lotuta litzateke gehiago eta bueno ba, e, ba, hori gusio zuten moduan hemen e, ba, irautza da gehiago e, sustatzen dena hemen kaldera ateratzeko deizu zuzena egiten da eta guzti hori koherentzia, adenkoherentzia koherentzia maia altuenean, eta, bueno, ba, proposamena, konparatu eta bainzat asielakoekin nik uste dut, ez dakit hobea du baina bainzat konkretuagoa bainzat nik uste dut badela. Por no poder decir, ez bueno, Moneta hauue izan da pixkate repaso bat ikusteko gazteria alderdiez berdinekin lotu bez gero daukane lotura eta bueno ba zenolako irudia ematen duten eh, gazteek beste arloetan edo beste arlo politikoetan eta bueno ba curiosoa eh, iruditu zaitezaintzaten eh, zutea gazteriak eh, askotan alderdikok iden eh, oso antzeko hizkera dutela eta han, pentsatzen ba azkenean askotan gazteek bestelako expresatzeko modua do edukirazaketela baina bueno Neiko neiko adirazarria da haien izkera eta parte hartzen duten alderdia. Beraz, eh bueno, hori ba, da nere ondorio edo nere ikuspuntu pertsonala. Ezagutzen zuei ze iruditu zaizuen. Han, hori bueno, kuriositate modua hementzat. La victoria no se ha logrado Hay que seguir con fuerza y que todas mucho por lo amado, reivindicamos a la mujer Progreso, aunque sé que Que, que va a hay un gran trecho Te digo de eso Cuando lágrimas tú llorabas, mamá, mamá calmaba pecho Mujer te canto a este E, izanen da ba, e, saioasieran egin dugun moduan ba, barzina inguruaren, barzina makumaren e, inguruan eta baita nafarroan egingo diren murrizketen e, inguruan horren ba, e, arira jarriko diztu egun abesti orain izango doa ba, berri txardak eginako abesti bat estereo izena duna, eta bueno, haue ba, beraiei zuzen duta doa Ja, respetada, altos La farroa garaiko Presidente jaunga <tose> Nora begira zaude <tose> La farroa garaiko La farroa garaiko presidenta ya una saketchu tsaito dure rico historias porial Arkadea nirazte Zer miekazai dukodidu Ose si onen oh, putzak Zer Oh sal dukodit baito. Bueno, bakiz handira ba, eh zuzendutako zenbaititz eta orain e, zehazki joko dugu ba, e, bestelako gai batera, ba, izan ere orain e, ba, interneten bilatzen eta kooskuratzen topatu dudan bat, ba zabor, e, bilketa eta atez zuzen ere. E, ba, gai hori pixkat azaltzen duen bideoa e, topatu dut eta bueno ba, bertan e, jorratzen diren eh gaiak ba, hori esaten da eh eta zertarako den eh beharra atez ateko bilketarena Eta giasan, e, neik pe, pertsonelki, ba, irudituzta irarrigarria, esternolako ba, kontrako jarrera, gertu den olako proposamen baten aurrean, e, ba, erraustegia inork du nahi, baina olako propuazamenakin ere, jendeak e, zikina e, e, desorosoa, eta bestelako ba, adjeti guak edabili ditu olako alternatiba gaitzesteko momentuan, eta baita gazteen artean ere, entzunduan askoenentzako, ba hori esan bezala e, desero osoa edo egiten omentzaie, e, eta horri dela eta, bueno, ba, e, azalpen txoa huen ondo dagoela uste dut, benetan ikusteko zegatik eta zertarako den olako proposamena, beraz, e, ba, egin eta egorren ostean e, komentatuko dugu, eta espero dut baita, ba, lagun artean gaurko afari adot baduzut ere, ba, olako gaien inguruan e, eztabaidatzea beti ona delako uste dut, ba zen datu hartu, pentsatu eta eta gero afarian hor bota. Aurreko zirsart afari eztabaidan bertaratu ziren gazteratik geienek datorren zirsarta pulipurian dagoen gai bati buruzkoa izatea nahi zuten. Ate bilketari buruzkoa. Hor doa ba. Sergatik ate Gaur egun soilik hondakinen 120 biziklatzen dugu Gipuzkoan. Ondorioz, zabortegiak aineska daude. Etorkizunerako bi aukera bakarri ditugu. 120 inguru biziklatzen jarraitu eta gainontzekoa erraustu. Honek erraustegia ekarriko luke eta berarekin dioxina furanoak errausto eta bar sortu. Gipuzkoarron osasuna arriskuan jarriko luke. Hirugarru itzela suposatuko luke udaleko raindu beharrekoa, hogei eta hogeita bosturte bitarteko hipotekarekin. Ondorioz, erritaron zabortaza iruko iztuko litzateko. Europako askendirektibek erraustegiak iraganeko kontua izan behar dutela diote. Bigarren aukera, euneko laro gehiak birsiklatzera iritsi den sistema esartzea da. Uzurbil, hernani, oiartzun eta antzuolan egin bezala. Honela, bere izita biltzen dira ondakinak, bilziklatzea erraztuz. Bilzikla ez den euneko hogeia inertea da, eta ez du kalterik sortzen. Arazoak guk sortzen dugunez, guk geuk konponbidean ipintzen dugu. Eta Europako direktibak betetzen dira, etorkizunera begiratuz. Bilketa sistema hau, atesatekoa da. Zer da atesate? Bilketa selektiboa da. Hau da, egun bako izan bakarra biltzen da. Adibidez, organiko astean iru egunetan, plastiko eta ontsiariñak astean bitan, papera eta kartoia asteamen eta errefusa asteamen baita egun. Er. Pardela, konpresak, tampoia, ondoiak eta bar, egunero biltzen dira. Bilketaren egutegia, astean zenbatetan eta astean egunetan bildu gaibako itza, erritarrak beraiek erabakitzen dute, parte hartze prozesua. Bilketa mota honetarako edutio kentzen dira, beirarena, olioarena, arroparena eta pilena izan ezut eta zintzilikari bat ezarrek. Norbe ere du, zenbaki dunko be batekin identifikatua. Zintzilikariak non eta nolakoak akipini auzo-auzo eragakitzen da bertako herritarren nahiaren arabera. Hau ere, parte hartze prozesuan. Arraza bategatik bate bat batik, da gokion orduan atera ezin duen arentzak daude edukion ziekin. Oiko galdera. Laketa egun batetik bestera izango alda, Nola ikasiko dugu nola egin? Atesateko bilketa esarri aurreko iabeteetan, informazio bulego bat eta ezintzaileak esartzen dira erritarren kezkak, galderak eta bar erantzuteko. Zergaitik ez bozgarren edukiontziarek jarraitu? Bozgarren edukiontziaren sistemak eguneko geita emaitzak eman ditu behendiz. Izan ere, borondatezkoa denez, soilik nahi duenak birsik du. Osasuna eta urein ingurunea guztiona denez guztion egin beharra da birsik latzea eta eguneko laro eiko emaitzetara iritsi den sistemak ezagutu ditugu euskal Herria. Zergaitik ezagaldeketarik egingo, inposak eta batalda. Gaur egun ez dugu birzikla daitekeen guztia birziklatzen. soilik nahi duenak birziklatzen baitu. Birziklatzea aukera batalda, aukeratu aldaiteke birziklatu nahi dene doez. Gaur egun bezala nahi duenak birziklatzen jarraituta, erraustegia esari beharko da naita ez eta zaborrak zarauzko mendira, urtetako zabortegira, botatzen jarraitu bitartean, sumai kasua. Norbaitek aukeratu dezake bilziklatu nahi duen edo zaborra mendira bota, ez da inolaz legitimoa. Gauzak ondo egin eta alik eta emaitza honenak atera nahi diren edo ez, ezin aukeratu. Gauzak alik ondoen egin behar dira, alik emaitza honenak ateraz. Atesate jartzea nahi duzua da ez, galdetuko baligute, galdeketa batean, puntxean, Ahalik eta gehiena birtsiklatu nahi duzu edo ez, galdetuko ligukete. Eta eseskoa ez aukera bat. Uztion bete beharra da ezin da aukeratu. Denon osasuna dago jokoan. Herri bete inietzuet eta gongalda, itxusia da. Bilketak bost ordu irango lituzke zumaiako kasua. Beraz, egunreko gainontzeko orduetan, zintzilikarioak utxik egongo lirateke, kubori gabe. Adibidez, erritarrek bilketa, bederatzietatik, orduietara egitea erabakiko balute, jendeak bederatziak inguruan kuboak atera eta urrengo goizerako jada zintzilikariak utzik egongo lirateke. Berriz ere, bederatziak iritsi arte. Nondago itxuzik eria utxik badaude? Etxean usain txarra sortuko dir? Gaur egun organikoaren kubo txikia etxean erabiltzen dugunok, berdin-berdin jarraituko dugu etxean bereizte. izte. Usainik baldu gu gaur egun gure sukaldeetan, Galdetu, organikoa bosgarren edukion zira botatzen dugu notatik, edo zeinu. Zer gertatzen da norbaitek ez badu ongi ateratzen? Biltzaiek ez diote kuboa jasotzen. Pegatina bat ipintzen diote gaizki atera duela esanez. Eta informazio bulegoko ezitzaiek pertsona horrekin kontaktatzen dute urrengoan ongi ateratzeko behar duen laguntza emateko. Nola biltzen da zerreguneetan? Baserri guneetan aportazio eremuak daude, gaur egun bezala baserri askorentzako gune jakin batean jokatutako edukiontziak. Edukiontzi horiek giltza batez ireki beharko dituzte. Garestiagoa alda? Bilketa bera garestiagoa da, lanbostua sortzen dituelako. Hala ere, bildutakoa bereizita dagoenez, ondoren plastikoa eta kartoia saltzean diru gehiago irabazten da, eta beraz, bilketaren garestitzea horrek atzea lortzen da. Horrez gain, zabortegira hondak inak bera izi gabe gaur egun ordaintzen den tazarik ez da ordaindu beharko, girua horrezkuz. Beraz, guztira ez da gareztiagoa. Galeko sakarontzi guztiak kenduko dira? Ez, gaur egun egin dauden sakarontzitsiki horiek, nolatu eta gaikakoak ipiniko dira. Lakasita gaztetxea interneten Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa Iru bebikoitza lakasita.org zaituzten, baina ni bentzat bai benetan eh, argudio onak ematen dituelako, eta ba, zein dinututan errepaso eh, eiderra egiten dulako, eta bueno bestela ere Ba, hau ere YouTube-en e, duzute, zirztarte errepaso azkarra duzute ikusteko, eta, bueno, ba, gainera bertan eskema baten bidez, e, ba, aldi berean laguntzen du, azalpen guztia, beraz, e, ba, konbentzitu ez da zaitu, edo bentsat, berari ba, kontra egiteko e, asmorik bauzute ere, ba, bueno, bertan duzute e, referentzia, eta, eta benetan, ba, benetan e, formatu politia doka, eta ulertzeko erreza. Zerruzte beharragan ez ditu dizkigute Gazako pareta bainoza balau haukatu Dizkiguten ezkubiden zerrenda Negu beroak daudako zaku Bile gomona ez ezkezkatu bihotza Zaito zerbazzer Bueno, beraz, eh, oraine bukatzen Iban eh, miarko dugu, eta Hortarako zerro beto gure pakita daño Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, defesio balecho. Infrauban... Bueno, eta gorko saioan benda berriro haipatu dugune bestela, uno ba nik uste dut barzina bestela, Ba eskualdeka eh, edo behinza baita espainier Estatu mailan ba murrizketa guztibeko hartu dituzten eh, politikariak eh, salatzea, salatzea dugu gainera asteuntan eh, ka bankuaren e, aukera izan dugu e, berriroi ei ba bedaien e, ikusteko izan ere bankuetan e, dirua zertatu besterik egiten ez duten bitartean ba, azkenean hezkuntza privatizatu eskubide sozialak murriztu eta laguntzak e, ba desagertarazten ari e, politikariak ditugu e, bertan e, lotsari gabe ba, e, aldizkarietan aurpegi ematen dutenak beraz e, bueno ba, horrekin e, Baita adibide argiak ditugu, ba, esan bezala ezkuntza ezkuntza mailen ba antionek, e, aipatutakoa eta bestetik adibidez, ba etxe bizitzari dagokionez, Stop Desauziosek era, e, eraikitako plataforma honetan irunen e, ba kasoa e, larra kasoarekin bakaina ematen ibili dire eta beste kaso asko agertzen ari dire, geroz eta gehiago dira ba aurpegia dos alatzeko asmoa duten eh, pertsonak eta bueno ba hoien artean baita ba, ba badakigunez endaian kasu bat dugu eta e, urruinan beste bat eta horren berri izango duzue, ba pentsatzen dut e, sare sozial e, Facebook e, stop desahuzioek bere Facebooka dauka ere eta bueno ba bertan e, izango duzute horren berri eta noska horirea bai azken feinan etxe bizitza ere eskubide bat e, delako eta urratu egiten ari diren beste eskubide bat beraz e, laburbilduz beraientzako beraien zako, ba, politikari e, guztientzako zako guztia bentsako ba, beraien zako e, bi anketako arratoitxoa Maldita zan gijuela Maldita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 por que un bicho rastrero aun siendo el más maldito contigo se queda muy chiquito Bueno, nik ja bukatzeko komentatzea, ba, bueno, gaur nire aita txito ere, dela. <risa> eta, bueno, ba, nire aita erentzako abesti hau beretzako, eskaintzen diot, jak eta, bueno, ez dakit zuten ari denere, ariam, bueno, entzuten ari baldin basera zorionak aita, eta hori, ba, orte askotako. Beraz, e, dagoeneko, ba, agurtu berko zaituzet guztiei, e, ongi pasa aurrongo bihasteak, hemen izango gaituzue ba enxeta miñan, larun bat okizetako bita miñan, bi aste barru handi dibal guztiei eta azte ona pasa Música Música Música Estalla salpica, placer No ni tú, ni yo, ni ahora somos Larunbat la gotzeko vitamina Larun bat egor diro hamabiltik ordu bietara Entzun ezazu Antxetamedia.info Antxeta irratia belaunaldi ororentzako komunikabideak.